Alhamdulillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilleh wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ma ba'd dozëruar me rastën e këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur ë është dobishme dhe nevojshme që ne të flasim për jetën e profetit sallallahu alajhi wasallam Nuk uh, do flasë për jetën e profetët sërem një gjarit, sepse ato një gjarit në më rishë dhe më thëni keni dëgjuar dhe një dëgjoni dhe një ledzoni Por do flasë për disa aspektet të tjera të sirët ka përmëndur Allah në Koran për profetin sënë Allah lësëlem Lafdërimit që ka dhënë Allah më dhurë për të edhe disa qështet tjera të sirët ka lidi me uh, profetin sënë Allah lësëlem E fillojm të së pari duke kujtuar ndihmën e Allahut më dhuruar që Allahu subhanahu wa taala na e bë sukses në atë që themi edhe navoj për ndjekjes së vërtetë rrugës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka tregut i jetarët që Allahu më dhuruar e ka lavdëruar profetin e tij sallallahu alaihi wasallam dhe e ka veçuar atë me shumë cilësi të larta, të cilat i ka përmendur atë në librin e tij. Edhe sado që njerëzit të flasin për vlerën e profetit sallallahu alaihi dhe sallam dhe nuk japi do të hakun atë njeriu i cili e ka thënë njeriu më i madh, do të cilin e ka parë historia e njerëzimit. Edhe e çuditshme subhanallahu kur Allahu më dhuri bën të armiqt që të flasin e ta versojn, ajse del një për armiqve, një person i sësh besimtar fare, edhe ka treguar njerëzit që kanë thënë njerëz më të mëdhenj histori, edhe të pari person që ka përmendur ka përmendur profetin sallallahu alaihi dhe sallam dhe kjo domundon është vërtet një vlerë e madhe që dëshmojnë edhe armiku edhe siç thonë një poet arab ulfadlumashahide bi al a'dae edhe vlerë vërtet është ajo vlerë është vlerë për cilën dëshmojnë armiqt kur dëshmojnë armiqt do të vërtet është vlerë dhe e çuditshme që, që këtë persona përmendën nga persona të parë gjithashtu mbas profetit sallallahu alajhi wasallam nga më të parët edhe Omer radhallahu anhu dhe kjo është prapë vlerë për profetin sallallahu alajhi wasallam sepse ai është ka dal nga nga kush Në shkolla e Profetit Sallallahu Alejhi dhe Selam, shkolla profetike aty është dukur. Ë, kështu që Profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam ka qenë njeriu më i madh, do të cilin e ka parë njerëzimi. Dhe kjo thash me dëshminë e Allahut Subhanetoe Ala, me dëshminë e besimtarëve të vërtetë dhe gjithashtu edhe me dëshminë e armiqjve. Tregon Enesi se Profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam ë natën e Isra dhe Mirražit ë Shkoj me Xhibrin për tyr të Buraku. Buraku ishte kafsha e cila ishte më e madhe se gomari dhe më e vogël se kali. Edhe do hyptim ta. Mirpo, domthonë ishte ishte më ishte i shaluar ai domthonë, ishte i shaluar, por nuk nuk po hypte, do të, të profetojë se po bënte domthonë si vizje Buraku. Edhe i tha Xhibrili Ali sallallahu alaihi wasallam Buraqut, "A Muhammad sallallahu alaihi ve rahmehu ja bërtë llojje?" thot askush Luka hypur mbi ty. Mën nuk të askush, në asnjë person nuk hyr mbi ty, thot që ti të sa nderuar të Allahu sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe atëherë thot i dolën dhier zborakut. Subhanallahu. Allahu më dhuroa ka përmendur në Kur'an shumë vlera për profetin sallallahu, se në prityrë dhe përmend disa ka thonë Allahu subhanallahu te ala për të. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Do të ka ardhur juve një profet prej vetëve tuaja. Prej vetëve tuaja, domethënë që është prej jush, domon që ju e njihni atë. E dini të të kaluar në ti historinë e tij, e i vdi shumë mirë që është një njeri më më më të nderuar. Dhe kjo ka qenë një përmirësim i të Allahut që u ka nxjerr profetin e tyre mushrikëve më mëkës, të cilët do nuk e mohuan atë, u ka nxjer për vetë vetë tyre dhe i ninë shumë mirë dhe pohonin dhe pranonin që para provencisja është njëri i mirë. Do të azizun ale ma'nitum, ai thotë ndiyet i ngushtuar dhe ka të vështirë kur ju vetë thotë keni vështirësi. Domologjit kishte aq shumë mëshirë për ummetin e tij sallallahu alaihi wasallam, profeti sallallahu alaihi wasallam sa ndjehej i ngushtuar ku ngushtohej ummeti i ti. tij. Do të azizun ale ma'litum. Për këtë arsye dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kujdesin gjithmonë që ë të mos u shtrëngon të fenomenit Islam Portuali ndatë të lehtë. Por ne do u thoshte shpesh herë në shumë gjëra, thoshte më lini me atë që u kam lanë dhe mos më pyesni shumë se njeriu më i keq është ai person i cili pyet paset i shka bëjt dhe pas së diçka bëhet detyrë nga pyetja e tij. Do nuk dëshon të angarkon ndomenit të dhe ti. S'shtrëgoj për namazin e taravimit, gjithashtu profeti sallallahu nuk doli, doli deri pas së doli më. I thonë druallot falemi, tha kam fritën se mos u bë detyrës dhe, dhe bënin tot. E për të për haqin E thao dhe ure dhe o të ashtë do vitë kemi haqin të tyrë Tha po që se do të thosha do të bëshë të tyrë Thao njërez më lini majnë sa o themë Mos në për sënë për gjë që nuk të takojnë E gjithë e thosht e nga mëshirë që kishtë e prometeve të salam salem Që mosë bëndë të tyrë të tyrë të shka Mosë bëndë të tyrë të tyrë të thila ishte dhe më thënë e rëndë për ta E... Thot, azizun alej, ma anitum, harisun alej, kumil muminina, raufur rahim. A i shku i deshëm për ju, dhe me besimtarët është raufur rahim i mëshirëshëm. Raufur rahim dhe dhe dhe i mëshirëshëm. Rauf dhe rahim në dojeme që tërgjëmë mëshirën Allah subhanu ta'ala. Në një këndim, thuet, lë kadë gjakum rasulim min enfesikum. Nuk dhët, min enfesikum, min enfesikum. Min enfesikum dhe thot, arru, ju ka arru ju vë një profet i cili është njeri ju më me Ndonëse ka qadahnë njerëz më me vlerë, ndonëse ka qadahnë njerëz më më vlerë, më me vlerë këtyre. Gjithashtu ka thon Allahu subhanahu wa taala, "Laqad manna Allahu 'alal mu'mineena izzatha fihim rasulan min anfusihim." I ka bër Allahu të madhur mirësi besimtarve. Çka, kjo është mirësi e ardhjë e profetit sallallahu alaihi wasallam është mirësi për besimtarët. U ka bër Allahu të madhur mirësi besimtarve kur u dërgojë atyre një profet prej vetëve të tyre i cili u ledzon të atyre e jetet e ti, i pastron të ata, i pastron të ka përqëllinën që u pastron, i pastron të zemër të atyre nga pisliqit, nga pisliqit e smundjeve të zemër, se me një mosia, sujefesia, eh, hasedi, etyre, etyre smundje, i pastron të profetë sallallahu sallam ata, dhe umëson të tjere, lart, më më kitabu, më më hikme, të tërë muar në lartë, o juallimu më në kitabë o në hikme, dhe umëson të atyre librin edhe urtsin, do në librin e Allaho dhe sunetin e për ety e ti, o inkano min qolle fi dhalal mubin eda sepse mparishin i humit qart kjo tregon qe masarid stia ishin udhzim dhe nuk ishin humje ka treguar e bubek ribn utahir thot e ka zbukuruar allah allah subhanuhu teala muhamedi sallallahu alaihi dhe seleme me me bukurin me zbukurimin vet e mshirës thot ai ne vetvete ishte mshir cilset e tij ishin mshir mshir per krijesat eda çdo kond qe e kapte nje pjese mshirës te tij Ai do të jesh i, i shfutuar për çdo të keqen dë dhe në dyllën e dhënë. Ë, a nuk e nuk e ke parë se qallojme dhunë ka thënë Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rahmeten lil alamin. Ne nuk të dërguam ty vetëm se mëshirë për gjithë botrat. Kështu që jeta e tij ishte mëshirë, edhe vdekja e tij ishte mëshirë. Jeta e tij ishte mëshirë se mëardhin e tij, Allahu mëdhurë mëshirë krijesot. Edhe vdekja e tij ishte mëshirë, sepse profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë në hadithën e saktë kur Allahu mëdhruar e më shiron një umet, e merë profetin e këti umetit për para ti. Më dhe nëse Allah i më dhore i do të mirë një umetit, e vdes profetit për para umetit. Dhe kër i do të keqen, e vdes umetit për para profetit. Dhe më dhe në shikon profetit, sallatës e lëm, profetit të ture në shikon dënimin e popole të ti. Ndërse kër Allah i do të mirë në të umetit, e vdes profetit për para profetia, e të ture. Në në në që vazhdo në profetit, Ishtë më shqirë në jetën e ti Dhe masë jetës të ti Transmeton Abdullah ibn Amr ibn Aas Se profetis s.a.a.s Lëtëzoj fjanë në Allah më dhurë që thot Rabbi inëhuna dhëlele këthira minë nëz Fëmën tëbi, feme, tëbi ani Fëmën tëbi ani Fëmën nëhu minni Lëtëzoj fjanë në Allah më dhurë që ka të reguar për Ibrahimin a.s.a.s Që thot Ibrahimi Ibrahimi thot O zotim Ata i dhujt Hu mërë shumë njërës dhe kush më ndjek mua ish ai është për beje, ëh është imi. Gjithashtu lezoj profetin sallallahu alaihi dhe selamu që thot in tuadhibun feenu me ibaduk. Ne s'tin do shkon ata në ropën e tu, o intersulun vin ne kent alazizun hakim dhe ne s'ti falat atie krenari dhe jurti. Ata ngritën duar profetit sallallahu alaihi dhe selem kur padonjë që ta dy profet lutën, domthoni i tregoi luteshin për popujt e tjerë dhe thot o Allah, ummeti im, ummeti im dhe qahu profetit sallallahu alaihi dhe selamu Edhe atë i thot Allah subhanahu wa taala ky hadith i saktë, ka thesur Sheh i Al-Albani. Atë i thot Allah subhanahu wa taala Jibrilit: O Jibril, shko tek Muhamedi, edhe Zoti jotë është është i mirënjohur, e di shumë mirë. Dhe pyete: Përse qan? Edhe shkon Jibrili alayhis salatu was salam dhe pyet. Edhe ja tregon profeti sallallahu alaihi dhe selem përse qante. Edhe ather, domethënë Allah e dinte, dhe i thot Allah me dhëruar: O Jibril, shko tek Muhamedi dhe thuaj: Ne do të të kënaqim ty te kometiut dhe nuk do të, të shqetësojmë. Ne do, do të kënaqim ty të te kometiut dhe nuk do të, të shqetësojmë. Kjo tregon mëshirën e madhe që kishte profeti sallallahu alajhi ss në për ummetin e tij. Dhe si i lutej Allahu dhe i thoshte ja Allahu me ummeti ummeti. Kur ai kujdese për ummetin e tij, po ne a nuk e kemi detyrë vallë që ne të kujdesemi për profetin sallallahu alajhi ss për shpërndarjen e sunetit e tij, për mbrojtjen e nderit e tij. Allah kjo është një detyrë më e madhe fortëresë duhet në që besimtarit të rendi si e si për ta mbrojtur dinën e profetit sallallahu alejhi dhe për ta mbrojtur sunetin e tij dhe për ta përhapur ato sa më shumë. Transmeton Enesi radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alejhi ka thënë kur të bëhet ditë e kamelit dhe tregon hadithin e njerëzve, domthonë që shkojnë tek akademian e sallallahu selam, pasojë shkojnë te ibraimi an e sallallahu selam pastaj shkonte Musa pas te Kisa dhe kërkon shëfat. E të gjitha e kaloi shëfatet e tjera derisa shkonte te profeti sallallahu alejhi dhe profeti sallallahu alejhi shkon bie në sejdë përpara Allahut mëdhëruar dhe i thot Allahu mëdhëruar O Muhammed ngrij kokën dhe kërko fjalë që do dëgjohet. Kërko se do të jepet dhe ndër miq sot dhe do të pranohen ndër simjot. E thot O Allah ummeti im ummetin Në ngjëjë e parë për cilën kujdeset profeti Sallallahu Alejhi dhe Sallam dhe i kërkon Allahu mëdhorës për umetin e tij. Edhe ka thënë profeti Sallallahu Alejhi ka thënë profeti Sallallahu Hadith tjetër, do çdo profet, çdo profeti i ka dhënë Allahu një lutje të pranuar. I ka dhënë Allahu një lutje të pranuar që është e pranuar te Allahu Subhanetuhual. Edhe ata e kanë marr pranimin e as lutje që në dynjë. Kurse unë thotë të lutjet e pranuara e kam lënë ditën e gjykimit për momentin tim ndërmjetësim për ta që ti shpëtoi Allahu subhanetuhal maleve në xhenem. Kjo është mshirë e madhe që kishte profeti sallallahu alejhi vesallam për ummetin e tij. Dhe i thotë Allahu më dhuar nxirr nga xhenemi dhe nxirr grupe njerëzish, grupe të shumë njerëzish. Edhe e e rëndësishme që kjo ide ishte për qjetin që nxirr shumë grupe njerëzish 3-4 herë i thotë o Allah o ummeti, më vë ditë dhe ha shkon nxirr dhe nxirr dhe nxirr dhe nxirr më rad derisa thon fund fare nxirra të njerëzve të cilët thon la ilahe illallah e thot pasoi pasha madherin timin dhe kenerin time do me thon do nzihen nga xhahnimi ato qe thon la ilahe illallah e ka për qëllim do ato qe cilet jan musliman ato qe cilet jan musliman se la ilahe illallah nuk e shjala chelsi ne cile nje hyun islam ka thon allah subhanahu wa taala per profetin e tij sallallahu alaihi wasallam alam nashrah leke sadrak anukta kemi hapur ne ti kenerin tonu wa wadha ala anke wazrak edhe të kemi heqë në gjunafin nga subët të tua. Kanë tërgu djetarë të gjunafin, me sa dugët, disa djetarë kanë tërgujë, kuptimi është, uh, gjunafin tëndë përpara në në konë i një rancës, ato gje që kanë ndonë në konë i një rancës, edhe pse profetet i ka rujtur allo për gjunafive, por në konë i një rancës, profetetet nuk, nuk e të vërtetën, nuk e të vërtetën, uh, sepse nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e Edhe çfarë ka ndodhur para saj, Allahu subhanahu wa taala ka falur. Edhe pse ai normalisht ka qenë shumë i rujtuar dhe uh, ka rujtuar vulllui madhur për gjunafeve që bëjnë njerëzit zakonisht në kohën e ignorancës. E, wa yakhejur Allahu madhur këto këto gjunafe dhe ka falur ato. Pasi thot ellezii anqala dhahrak dhunufe tekhejur Allahu gjunafe tuat të cilat ka ta kanë rënduar kurrizin tënd. Wa rafa'na leke dhikrak. Edhe ta kemi mbyetur për kujtimin tënd të lartë, emrin tënd të kemi mbyetur lart. Ona fa'na lek dhikrak kemi ngritu imeton dart ajsa kur prmendet emri Allahut prmendet emri profetit Muhammed sallallahu aleyhi وسلم thuhet la ilaha illallah Muhammedur rasulullah bashme emrin Allahut madhruar kjo tregon graden e lart ndocilen ka arritur profeti sallallahu aleyhi وسلم te Allahut madhruar madje kan treguar disa prej selefve nuk kam tashirefence te tregue konkretisht Kanë të regu disa përselef dhe Për e tyri imam të beriu në të fësirin e ti Imam të beriu në të fësirin e ti Që Allah subhanu wa ta'ala Ditën i gjukimit Ndë të amari profetin e ti sallallahu alai sallam Edhe dhë të ule të pranë ti mbi arshin e ti Këta kan e kanë të reguar disa përselef dhe E kanë ngritur e emri ti lartë Ajë kur përmën dhe emri Allah Përmën dhe emri ti sallallahu alai sallam Edhe sa heqë përmën dhe emri ti Nuk duhet që besimtaj të shpëtoj për thënë Sallallahu aleyhi sallim Sepse profeti jonë, sallallahu aleyhi sallim Ka thënë që i erë dhe Gjibrili Aleyhi sallatu sallam Dhe i thot i poshtruar qoft Ose i lërguar në mëshirë allohet qoft A i personit që i në emrin tënd Dhe nuk thot Nuk bje sallavat me që nuk thot Sallallahu aleyhi sallam Ose aleyhi sallatu sallam Ose i, i, i jimër në gjashmet Ose i në të shkanë gjashmeta Që stua Allah subhanahu wa taala e lavdëron profetin e tij sallallahu alaihi wasallam dhe i thot finne ma'al usra mbas vështirsisë dhe lehtësimi inna ma'al usra mbas vështirsisë dhe lehtësimi fe idha faraghta fa'sabb do të kurti të kurti të do të zbrazesh nga puna do të thotë që mbas të mbarosh punën mbarosh punën e dallës nuk i do po të shplodhë por i thot lodhu do të thotë O ila rabbika farghab edhe drejtohesh ose tanuh adhurojm mase mborosh punë me dawnu duke ftuar njerëzit ata e mos rrit qetsohesh por merru me adhurimin Allahu subhanahu teala Allahu subhanahu teala ka treguar për profetin e tij sallallahu alaihi wasallam disa porshkrime ë për këtyr porshkrime është fjalë Allahut madhror që ka thon një ju han nabiu inna arsalnak shahide w bashirun w nadira Falëllajmë e dashur, o ti profet, ne të kemi dërguar ty dëshmitar. Dëshmitar me njerëzit ditën e gjykimit. Do dëshmosh mbi ta që ti ua ke transmetuar atyre të vërtetën që të erdi për Zotin tënd. Huwa mubashiru wa nadhira. Mubashir do thotë pergjues, i pergjison ata që ndiqin rrugën e tij me xhennet. Wa nadhira parnajmuruës, i parnajmëon ata persona të cilët nuk e ndiqin rrugën e tij me xehnem. Kjo është detyra e profetit edhe çdo personi që ndjek rrugën e profetit, ti përqëzoj njerëzit që bëjnë punë mira, edhe ti paralajmëron ata që bëjnë punë të këqija, ata që bëjnë punë mira ti përqëzoj me xhanet, edhe ata që bëjnë punë të këqija ti paralajmëron me dëshkimin Allah, e Allahut ditën e ahiret. Wa da'iyan ila Allah bi idni wa sirajan munira. Sot Allah të ka dërguar ti dëshmitar, përqëzues, paralajmërues dhe ftuës për tek Allahu me lejen e tij. Edhe siraxh Munira edhe thot pishtar ndriçues. E ka bër Allahu madhur pishtar, me ma an të cilit ndriçohet rruga e vërtetë. Trregohet se një person prej Mekasve e parës së ti Profetit Sallallahu alajhi wasallam ka parë një ëndër. Ka parë një ëndër sikur thot në Mekë ra një dritë vogël dhe filloi pasoj këtij diti duke u zëritu dhe sa u zmadhua dhe u bë dritë fuqishme që ndriçoi gjithë Mekën. Në bëse sa erdi profetit sallallahu alai sallam Dhe në zorri Tërgoj njerëzët vërtetën Prej Allah sallallahu ta alai ta'ala Kështu Allah i madhurë ka bërë Profetit sallallahu alai sallam drit Për gëzuës I dhe shu të regjit Nga altaj i bënë i esar Thot Takova Abdullah në amë i bënë i lasin Dhe i thash Ma tërgo pak përshkrymin e profetit sallallahu alai sallam Dhe më tha po Po vëllaj A i është përshkryuar në te uratë Me disa cilësi të cilëti ka të rëguar Allah në Koran Thotë Allah i madhuruar që ka të rëguar në Taurat Që që thotë Allah në Taurat e thotë Thotë thot, Ja juhen nebiju O ti profet ina në senak e shahidu më bëshiru më në dhira O ti profet në të kemë dërguar të të dëshmitar Përgëzuas, parlejmëruas Wahir zëllin umigjine Për kujdesis ndaj analfabetëve dhe arabëve Në të abdi o rasuli Ti e robim dhe i dërguarim Se, we, se me i tuk e mu të vakit, kam quajtur ty të, të, të mbështetur të, të kallahu. Lejse bifaddin ola gëdhi, gëllidh nuk i, i jashpër dhe asnë ata që për tasnë ta për tregje, nuk është përblen të keqën me të keqën, por fal, nuk ka për tja marë Allah o shpirtin dhe i risa të, të, të, të drejtoj u metin e shtremët që, që të thonë la ilahi la la, dhe i risa të, të hapën në sytë të verëbër, Të, të, të hapëm veshët e shurdhët dhe zemrët e mbuluar Këj është përshkrimi ti I profetis salasem në taurat Të sine të rgonë më dhe lajme në hamër i bëllu l'as Ka thënë Allah i më dhëruar Febi ma rahmetin minë Allah i një të lehum Dhe ti me më shirën Allah u të të rgonë i butë me ta U alo kun të faddo në gëri dhe l'kall Po t'ishe jashpër me zemrë të vrajsh Dhe në faddo min haulik Ata dhe ishën larguar për i ti fali ata kërko fali për ta dhe merru mendimin atyre në çështë do të thonë këtu flet për muslimanët flet për besimtarët po ti më shihën Allahu tregoi butme ta dhe po ti shartu desh i lërgur prej teje prandaj thotë ti kërko fali për ta fali ata merru mendimin e tyre në çështjet tua dhe kur ti vendos për diçka me mbështetje u Allahut sa Allahu madhuri do ata që mbështeten profeti sallallahu selam thënë ka qenë shembulli më i lartë i mëshirës sallallahu madhuruar më të na bëj se si shembulli i tij edhe na vendosni ne hapat e hapa rrugës e tij sallallahu alaihi wasallam. Ka shenjë bute e mishirëshme me njerëzit. Edhe Allahu subhanahu wa taala me gjithë mëshirën e tij të, të madhe, kurrejt arritën arritën deri aty gradë sa e zemruan profetin sallallahu alaihi wasallam sa u tha atë fjalë që u tha atyre dhe i kërcënoi që në Mekë. Me gjithë mëshirën e tij të madhe që kishte. Profeti sallallahu alaihi wasallam, kë tregon kufirin, kufit, të cilët i kishin tej kaluar ata njerëz Kënë shkuar në ndërën të i gradë Dhe cilën nuk përbaloqe I dhe shtu Allahus Sëpërnatale e ka përmëndur Dhe në e dhe tjera Që profetit salatëm dëshmi, është dëshmitar Dhe ka tërguar që umetit ti janë dëshmitar Për popujt Kur të vinë profetit dhe më pashëm Dhe i thonë Allahu ne E të rasmëtuam fen edhe thonë, profet, Dhe thonë profetit dhe thonë umetit të tyre Këta nuk në kanë të rasmëtuar zjeh Edhe u thot Allahu profetit kush dëshmon për ju. Edhe thon Ummeti, edhe thot kur e thot profetit për mua, do dëshmoj Ummeti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, të cilët Allahu i ka bërë ata dëshmitarë edhe mesatarë. Edhe dëshmojnë Ummeti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e thon, ne na e ka transmetuar profetion Kur'an, që profetët e kanë transmetuar të vërtetën të popujtë tyre, edhe atëherë thot Allahu më dhëruar kush dëshmon për ju? Qoftë profeti sallallahu alajhi wasallam mund të shmoj për këtë që i tha thonë të vërtetën edhe për në dëshminë e tyre edhe ngrihet dëshmia mbi popujt e i ndëshkonë Allah, sëmërën pra të në prate që me i tajnë. Dhe të Allah i më dhruar, fa kife i dha gjitna min kulli ummetin bi shahidi, wa gjitna bi kalaha ula i shahida, fa si dhe i dhjenda kur ne, nga shdo me të nëzirim dëshmitar, edhe dhe të silem të dëshmitar më bita. I dhe ashtu ka thënë Allah i më dhruar, li e kunën rësullu shahidin a alejkum, që tjetë profeti dëshmitar më ju, o të kunën shuhada alë në nasë, d Ma di Allah subhanu ta'ale jeshtë drejtuar profetit sënë Allah se nëjë forme e, të foljuri, aqëtë të butë, sa subhanu Allah është dhe më më të vërtet, të të regonë vlerë në madhë, që kishtë e profetit ti të, të, të, të zotje vetë të këllahu subhanu ta'ale. I thotë Allah më dhuruar, afa Allah u anë kelima dhinte lehum, i thotë Allah të falët të i thotë, përse u dheti leja të re. Ka thonë djetarës si kur Allah më dhuruar të aqërton dhe profetin sën Dukë i thëmë përse u dhe leje Do kishin, kishin frikë në mënëse Do t'i, ti qashë zemër nga, nga, nga frika Dhe nga mërzia profet më në së sënëm Përse në më thëmë në e kishë bërë të loj gabimi Përne dhe Allah më dhruar E para pring të loj qërtimi të but Me dhe më thëmë në e me thëmë Allah o të falë të të të mënë që Allah o të ka falë të të të mënës u shqitëso Në që Allah o të ka falë Përne dhe të falë të Allah të jo Muhammad, të sanallah, të domthonë mosie më, bile që të bëhesh ai i qartë, të dukshë ty i qartë ai person që thotë vërtetën edhe ai person i cili është gnishtar. Dhe kjo tregon domthonë se si Allahu Subhanallahu Teala drejtohet profetit e tij Sallallahu Alaihi dhe Selam. Edhe po të shikosh në Kur'an, librin e fundit që ka zbritur Allahu madhëruar, i drejtuar profetëve dhe ka thënë ja Adem, o Adem, ja Nuh, o Nuh, ja Musa, ja David, ja Isa, ja Zakaria, ja Yahya udëton emër përveç profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk i është drejtuar me emër, por i ka thënë ja ju e Rasul, o ti i dërguar, ja ju han Nabi, ja ju al-Muzammil, ja al-Muddaththir. Nuk i drejtohet me emër, kjo është thonë për ë vërsimin që të mall që ka dhënë Allahu subhanahu teala profetit e tij sallallahu alaihi wasallam, prandaj nuk është drejtuar drejt me emër. Madje Allahu i madhruar është betuar në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo tregon vlerën e madhe që ka jeta e profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe jeta e tij ka qenë aq e vlefshme sa ajo është dritë, dhe sot e s'ka di dhe sa të bëhet, desa të bëhet kemi ti, ajo do ngjene dritë për mbarë njerëzimin, sepse jeta e tij është shembulli më i lartë i një njeriu, të cilin, domodin cili, cili ka ngel shembull dhe duhet ta jetojnë njerëzit jetën, jetën sipas hapave nësë t t të tij, nëse dëshirojnë të jenë të lumtur, të jetë në botën e tjera. Prandaj Allahu madhuar thotë la amru ka innahum la fi sakrati yawmahun Po pasha jetën tënde, ata thot janë të verbuar në dehin e tyre. Janë të janë të dehur në ver, në verbimin e tyre, po ata janë të dehur thot në verbimin e tyre dhe janë të verbuar në dehin e tyre. Do pasha jetën tënde, betohet në jetën e profetit e selallahu alejhi vesellem dhe kjo tregon vlerën e madhe që ka jeta e profetit sallallahu alejhi vesellem, sallallahu, sallallahu, sallallahu, sallallahu, sallallahu ma dhukur betohet diçka, kjo tregon vlerën e madhe që ka kjo gjë. Sikur se ne besim tarë, besom betohemi në Allah në madhuruar dhe betim jo në Allahum, bët e pare që të rëgon madhurin që ka Allah për ne dhe e bëjmë të në betim për të rëgur vërtëtsin e diçkaje. Dhe Allah më dhurë për në të rëgur vërtëtsin e humis e tyre njerëse, është betuar në jetën e profetis salasën, laam ruk, pasha jetën të në të atajnë humit qartë, atajnë të verbuar, të dehur, Dhe këtë të rëgon vlerën e madhë që ka pasë jetë e profetit së në Allah sëllam. Gjithë është të Allah më dhuruar, i është drituar profetit ti së Allah sëllam kënë mekë. Dhe i ka thënë, wa dduha, wa lejni dhe sëgja. I është betuar Allah në parënditën dhe në natën e cilën bulon. Ma wa dhaka, rabbu ka o ma kala. Mas i betohet Allah më dhuruar në të to, betohet për të rëgur vërë të cilën e diqka e, q i dhëtë profetit ti së në Allah e senë që betohem në no, më betohem në paradit dhe në nathe që Allah o Zot jo nuk të kala dhe nuk të kërguar për e teje e si mund të argoj për e teje kër Allah më dhurur shku i desur për ty që pas e ti ta njihja të, ta njihja të nga afer pa se të vinë në shpatullë kur sh kujdesu për ty qurgë që qurgë lindur që para lindes tande të ka zgjedu ka zgjedu ka zgjedu është kujdesu për ty kur ishe foshnjë ta ka pastruar zemrën tande shkojë gjebril alay salam ju i shfnia çau ka rroi dhe ja nxorri zemrën dhe ja pastroi alau në në në në, në tasin zem për peri arje alau me ujin e zamzemit dhe ja mbylli përsëri kujdes prej allahut domthonë mëshirin allahut dhe mirësinë e tij shikonte dhe dhe halim saadie që ishte dhe domthonë Nëna në e profetit sallallahu alajhi ve salam përgjiri. Kur ai lloj madhësht kujdesu për të qi i vogël, edhe mbasi zhritur, dhe ai është kujdeso që e ka, ka, ka ruitur për gjithë të gjithë tur haramave që bën njerëz muzikë të megës dhe për shirkut. A mundet që ta lindë atë pa kujdes në kohën kur ai kur erdhi profecia, sepse kjo ndodhi nga që mushrikët e megës i than, pra si profeti sallallahu alajhi ve salam i farkoi u shkopu të shpatullën dhe kishin me ursin Allahu më dhuruar që profeti sallallahu alajhi ve salam ta merrte madhe për shpatullën dhe të fuqizoshit, të përgatiteshe për panimin e Kse peshët të rëndë, e cila në mundon dhe ishte dhe bëhi u dhëzim për marë njërzimin. E i tha më shqitë të mekës, Zotë Jotë të la edhe u largua prejteje. Edhe i zbite Allah më dhurë, pasha, paraditën dhe natë e që mullon, nuk ka lan Zotë Jotë, nuk është largu prejteje. E pasaj thutë Allah më dhurë, i më dhurë, vëlel ë, akherët u khejru, lë kemirel ula, edhe akherëti është për ty më khejrë se kjo dhënja. Do të thonë atë që ka përgatitur Allahu mëdhëruar për ty në Here t është shumë herë më madhe se si që dhunja është pa vlerë kjo dhunja. Në llogarit, shpërblimin më të madh që mund ta arrijë ndonjë person në këtë dynja që mund ta arrijë për njerëzit e dynjas është profeti sallallahu alajhi wasallam. Do të arrijë te Allahu mëdhëruar gradë më të lartë, quhet al-Wasilah. Gradë më e lartë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, që është një gradë quhet al-Wasilah, është gradë e cilën nuk i takon asdokujt, por i takon një robit veçantë të Allahu mëdhëruar. Thot kush ma kush i lutët Allah që të më epe, Allah mua këtë thot, a, për të dhe, dhe, dhe bëtë hak shafatim të gjukimit. Dhe, dhe kjo është lutët që pëjmë ne, ma se mëru në zani, e, në cilën në nënë thiret njërë për namaz, Thot e, Allah mua rëbë bëhadit daot e ta mosarat e në kaime, Ati Muhammedenil Wasila, jibja Muhammedenil Wasila. Wasila është gradë e larë që nuk i takon në dhe një personit tjirë përveshti, sallallahu aleyhi sallam. I gabon, më do lutu këto gra. Ulesu fe yoti rabbuka fe tarda. Do të japi ty Zoti jot edhe do kënaqesh. I thot Allahu profetit e tij sa do të japi ti Zoti jot do të kënaqesh. Domthon një lloj dhe dhënie e veçantë, të cilën s'e ka premtuar për askën tjetër për vështiqë. Do të japi ti Zoti jot do të kënaqesh. Elemijid ke yatimen fa aw. I treqon Allahu më dhëruar domthon që fakte për të vërtetuar që me të vërtetë që Allahu s'e ka lënë a nuk të gjete ty i jetim edhe të strehoj. Allahu sheh që kujdes për ty para se ti do mund të logjikoje dhe para se do të, të, të, të, të, të bëhesh në këtë gradh që je. A nuk të gjete ty të, të, të humbur dhe të udhëzoj? A nuk të gjete ty të, të, të varfër dhe të pasuroj? Prandaj thot vetjetimin, mos e prandaj thot jetimin, mos e nën shtro, mos e mos e poshtro, edhe lypsarin, mos e mos e përzi, edhe Më shi e të mjësina Allahu të regoje Më thënë, mjësina Allahu të regoje njerëzve Kjo është një, dhe më dhe një surë e shkurëtër Por që ka të regoje vlerët e më dhaja Që i ka dhenë Allahu subhanu e tala ta Profetit të ti, sallallahu aleyhi sallem Në të një dhe në hirët Gjithashtu, Allahu i madhurë Ka thënë për profetin të ti, sallallahu aleyhi sallem Uën në gjmi dhe hawa Pasha yudhën i sinibih Ma dhëlle sahibu Nuk ka hum burë shoku juaj dhe asë nuk ka devijuar Vëma i në tëqanil hawa Dha i nuk flethon nga dëshirëti In hua illa wahju juha A i thoth vetëm atë që i shpallat Allemahu shedidu lkua A të thoth emsoj a i për i fuqishmi që është Gjibrili a.s. Thërgon ka tërguar të jetarë atë të këto jetë Dhe të surës ne gjëmë thothë Allah subhanu e ta'ala pastroi e pastroi profetit e tij sallallahu alajhi vej bre çdo tme te pastroi zemrën e tij duke thotë makadhe bel fuadu ma ra nuk e pergjënjestroi nuk nuk gënjes nuk gënjeu zemrën atë që pa domethënë zemra e vërtetoi atë që pa syri ti, i tij pa mrekullitë Allahu madhëruar zemra e tij i vërtetoi atë nuk nuk gënjeu zemrën nuk e pergjënste atë pase thot oma ya an taku al hawa ai nuk nuk thot me gojën e tij domethënë Ate që është ndikit dëshirash Dhe nuk, nuk shprejt ndikit dëshirash me gojnë ti Por shprejt e të që i shpalët Ma zëgë albësër oma të ga Dhe nuk devjoj shikimi ti Dhe nuk i teka lejë kufit Pastrojë Allah shikimin e ti Gojnë ti, zemërën ti Dhe Allah subhanët të ala Gjithashtu e ka lafderuar dhe, dhe moralin e ti Thët Allah subhanët të ala Nun, u e në kalemi oma jësturun Nun, pasha Lapsin edhe të që shkruajnë Mande beneqmet rabbike bimajnun dhe ti per mirësinë që të ka dhënë Zoti jot nuk je i çmendur siç pretendojnë mosbesimtarët, të cilët pretendojnë që pretendoni që profeti Zot thëmi i çmendur. Këto thoshin për ta. Pse që mos e beson njerëzit e dawon e ti thoshë ai ishi çmendur. Mande beneqmet rabbike bimajnun ti dot për mirësinë që të ka dhënë Zoti jot nuk je i çmendur. Nuk është se kjo është çmenduri kjo që tregonin njerëzve. O inna lekalax gha mamnun më dhe ti ke një shpërbim të pa ndërprerë. Ësim mos kesh shpërbim të pranë ndër prit profetit sallallahu alejhi dhe selamu kur çdo kush që thot një fjalë të mirë, që bën një vepër të mirë, që fan një namaz, që jep një zakat, që agjiron një ramazan, që bën një haxh, që urdhon për të mirë, që ndalon gatqijat, ëh që lutet, i lutet Allahu subhanallahu teala që mështerëti që bëj që është që, që bën një punë sigurt, çdo punë, çdo punë që bën shpërbimi i saj i shkon profetit sallallahu alejhi dhe selamu të parët deri në gjykim për këtë arsye dhe shpërblimi ti është i pambarrëshëm. Wa inna ka la ala xuluqin azim dhe lavdoro Allah subhanahu wa taala. Kjo është një tezkiye, jo si një tezkiye njerëzve. Kur lavdoro njerëzit, njeriu lavdronom atë i shikon pamëniashme. Di pesë gjëra, nuk di 95 gjëra nga ato që nga ato që shikon. Te kti, edhe thot filani është i mirë, kurse profetin ton sallallahu alaihi dhe sallam e ka lavduruar Allahu Zoti i botrave ai që e ka krijuar vet. E ka krijuar siç dëshia i do të huin në kela ala xuluqin adhim, thu ti jeni i moralt lart. Lut Allahu ne madhëruar të na dhurojë moralin e profetit sallallahu alejhi dhe selem. Thu ti jeni një moral të lartë, madhështor, Tho ti thot me të vërtetë jeni i në një moral madhështor. Edhe me të vërtetë profeti sallallahu alejhi dhe selem ka qenë njeriu më i veçantë në moral dhe di dhe në çdo virtyt të lartë njerëzor që ka ekzistuar, do të ekzistojë ndonjëherë. i dhe shtu Allah subhanët ta'ala, për të treguar vlerë në lartë që ka profetisë sënë Allah, i ka marrë besëm të gjithë profetëve që ka dërguar, wa ka marrë besëm dhe u ka thënë që nëse do vinjë një profetë, i tregon për shkrymin e ti, wa, wa tregon profetë përshënë nëse do vinjë një profetë, të si në do të të dërgujunë, do të besoni dhe do të ndihmoni e të, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Tho të alloj më dhuar i mori besën profetve Tho të Kuru dha atyre i libri dhe ursin Tho të nëse pasem Basë kësaj një vjen një një profet I cili është vërtetua Si asaj që ndodhët në duartuaja Do të abesonja të Edhe të ndandihmonja të E parnuat këtë Edhe morët për këtë gjithashtu besën time Thane parnuam Për nej thot alloj më dhuar dëshmoni dhe unja me ju dëshmitar Kanë tërguar djetarët që Allah subhanu wa ta'ala i ka dhëngë të levlerë të veçant profetit ti sallallahu aleyhi sallam thot Alibnë e Bitali radhi Allah anhu Alibnë e Bitali radhi Allah anhu thot gjdo profet që ka dërgur Allah që nga demi e dhejër të profetet e, e, më të fundit i ka marrë besën të gjithëve që nësë dërgonë profetin e ti Muhamedi sallallahu aleyhi sallam kërë këta ti një gjallë në ta besojnë dhe dhe ndihmojnë të dhe u mori besën dhe u tha atyre merruni besën popujve tuaj që nëse vjen Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem keni për të besuar ta besuar ata. edhe për të një muar ta ndihmuar ata. Idhështoj Allahu subhanahu wa taala e ka bërë jetën e profetit sallallahu alejhi dhe sellem dhe ekzistencën e tij mes njerëzve kur ishte gjallë mëshirë sepse me ekzistencën e tij nuk i dënonte ata, thotë Allahu më dhuroo ma kan Allahu li adhibu man t fihim. A i gradë të nartë kishtë profeti salasem të këzodit ti të ka Allahu subhanu wa ta'ala, a i sa Allah i madhuruar, nuk mu të dënon të një popullë kur në të ndodhë dhe shë profeti Muhammed sallallahu a.s. O ma kanë Allah u li athibohu më në të fihim, nuk i dënon Allah i madhuruar ta kur ti jenë dëmi të tyre. O ma kanë Allah u li athibohu më më mistafirun, dhe nuk i dënon Allah i madhuruar ta kur atë e kërkën fali Allahu subhanu wa ta'ala, në ç'ndijkë rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kërkoj falë Allahut Allahut për gjunaverat që kam bërë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka thënë për profetin e tij sallallahu alaihi wasallam umma urselna ila rahmeten lil alamin ne nuk të dërguam ty vetëm se mëshirë për mbar botrat. <clears throat> mëshirë për mbar botrat. Sepse me ardhin e tij zbriti mëshira e Allahut subhanahu wa taala në tok, mëshiroi krijesat të cilët dëshiront Allahu të fuson në xhenet edhe mëshirë për mosbesimtarë sepse u vonua dënimi jo si popull i mbarshëm, sepse si popull i mbarshëm kur vinte profetia do dënoheshin kurse me ardhur profeti sallallahu alajhi wasallam aty u shty dënimi, ju mësou më shumë se ta gjendë vërtetën e ta pranoj kurse ishorellah ta pranoj. Gjithashtu vlerën e lartë profetit sallallahu alajhi wasallam tregon daieti që ka thënë Allahu më dhuruar inna allaha wa malaikata yuṣallūna 'alan-nabī ja, yā ayyuhalladhīna āmanū ṣallū 'alayhi wa sallimū taslīmā Dhe të Allahu i madhëruar dhe me lajk i dhe ti bëjnë salavat për, për, për profetin, o ju që keni besuar, që o një salavat për profetin dhe, dhe selam. Allahu më salli o sallim ala nëbina Muhammad. Përse për këtë salavat e ndëjë profetit sallam, ka të rëguar i bënë këjmë që më ndimë i nësak dhjetarve është salavat i është lafëdërim për Allahu të madhëruar, me cilin e Allahu më dhuroi lavdëron profetin e tij sallallahu alajhi. Dhe kur ne i lutim Allahut, i lutemi themë o Allah çon salavat për të, do më von lavdërojë profetin ton sallallahu alajhi. Lavdërojë atë në në në grupin e lartë të melajëve dhe ndër krijesat e tua. Edhe profeti sallallahu alajhi thotë, kush çon një salavat për mua, çon Allahu për të 10 salavate. Kush çon një salavat për mua, çon Allahu për të 10 salavate. Qëllimi këtu është vlera e lartë që ka profeti i tij sallallahu alajhi. Ajë sa Allah i madhuruar Qanë saluat për të Dhe lavderon atë të, të grupi lartë me lajkeve Edhe urdron besimtarët Të cilët Vetëm rrugën e ti i kanë Nësë dëshën të shfëtojnë Që të qëjnë sa më shumë saluat për të Nësë dëshën të shfëtojnë Gjithashtu Allah s.w.t. Ka të reguar Që Allah i madhuruar ka ruaj të atë për njerëzë Allahu ja asimu kemin nas Allahu të ruaj në ty për njerëzë O idhem kur bikeni ellezina kafiru li thbitu ka o yqtluk o yxhrjuku o ymkununa o ymkul allah allah o khairu al makinin doku tothot kur ata qi kan mohuar bjin bjin kurthe per te burgosur ose per te vrarar ose per te nxjer ata bjin kurthe por allah bon kurthe edhe allah o sheni mirto qi bon kurthe tregon se si allah subhanetale e ruan dhe e ka ruetur profetin e tij sallallahu alaihi wasallam dhe do ta ruaj gjithashtu nderin e tij edhe mos deges ti Edhe Allahu subhanahu wa taala do ta ruaj ndërrin e tij dhe mosdegjestin ti, e tij deri në gjykimin, do t'i japë aty ato cilët synojnë figurën e profetit sallallahu alajhi wasallam që meritojnë. Fotollloj më dhuruar inna atainaka alkauthar. Fa salli li rabbika wanhar in shani'aka huwa al-abtar. Fotollloj më dhuruar ne të kemi dhënë ti kautherin. Kautheri është një lum në xhenet. Kështu kanë treguar domthon disa dietarë. Prandaj i falut i përzohen të dhëfer kurban. Me vërtet ata që të urrejnë ty janë të prerë. Domethënë ata që janë të urrejnë ty, domon ata perfundimi i tyre ka përcën i keq dhe nuk kanë nuk kanë për të pasur hajër, nuk kanë për të pasur bereqet dhe fund do do do t'uapresë Allahu Subhanuhu te fundin e tyre, nuk kanë për të pasur bereqet në në jetën e tyre, në të ardhmen e tyre, në pasurinë e tyre, në asgjë. Si dënim për Allahu Subhanu Teala inneshani e ke holapta. Domon armiqtë tu ata që të urrejnë ty, ata janë të poshtruar të detmuar nuk të këta edhe keqë. ka hajër te tekta edhe thefondimi i tyre do i keq do i di keq. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Po profeti është më parsor për besimtarët se vetë të tyre. Më parsor besimtarëve se vetë të tyre domthon që ata ja dorëzojnë veten e tyre profetit sallallahu alajhi wasallam që ai t'i urdhërojë, t'i urdhërojë në atë gjë që e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe ata t'i bindën atë në mënyrë të në më plotë nëse do të donë lejoje që ta quhin të vinë bindje të verbër, kjo do ishte vetëm një bindje cilër du e cila do të duhej të bërë në çdo lloj forme. Edhe pse këtu nuk quhet bindje e verbër. Sepse besimtarët e kanë besuar profetit sallallahu alajhi wasallam me ato fakte të ndaja që i ka dhënë Allahu i madhëruar dhe kjo nuk quhet bindje verber. e verbër. ë për këtë arsye thotë an-nabiu aula bil mu'minin. Profetit më parëson për besimtarët se vetë të tyre ata do të japin përparësi urdhrave të zbatimit urdhrave të tij më shumë se sa Ndjekja e dëshirëve të vetëve të tyre Edhe gratët ti Ja nënët të tyre Ja nënët të tyre në aspekti që ata kanë haram Martohen me to E kanë pasë haram martohen me to Për gjithmon Sikur se kanë pasë haram dhe kanë haram martohen me Me nënët të tyre Sepse ato gratë të profetit salasen Ato janë gratët ti gjithashtu dhe në, në, në gjenet Gjithashtu dhe një këndim tjetër të tja jetit I cili nuk le të zohë Sot dhe mushaf Thuet uohu e buhum dhe ose vëhua e bullëhum dhe ishë baba i tyre, në baba i tyre shpirtëror, i cili ka u dhëzuar ta në rrugë në drejt, me lejnë Allah subhanu te hala, si kurse, si kurse gratë të ti jenë në dhe besintare, një dhe shtu dhe ishë, baba i tyre shpirtëror, ka u dhëzuar ta edhe bërshkak, që shpirtër e tyre të marrin jet, ma se ishën të vdekon. Për këtarë e syvehë, Pëmiji ky është profeti sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye është detyrë për besimtarin që ta besojë atë. Ta besojë atë ashtu siç ka urdhëruar Allahu më dhuron ku thotë fa'aminu billahi wa rasulihi wan-nuri alladhi yunzila basuina Allahun dhe dërguarin e tij dhe dritën që ne kemi zbritur wallahu bi ma ta'minuna khabir Allahu është iminjër, për i mirë njërë pa të që vëproni I dhe shtë të ka thënë Allah i madhëruar Aminu billaj u rasulin në mirë Umi lëdi u minu billaj u kelimati Besënë i Allahun të të tërguaj në ti Të tërguaj në ti Profetin analfabet I cili besonë Allahun dhe fjallë të ti Edhe ndi që një ta që të utëzohëni Kështu që besimin në Muhammedin Sallallusen më shfars Të tyrë dhe nuk plëtësot besim njërë Pa besimin në ta Dhe nuk është i Ka thënë Allah i me dhrua, o men lem ju min billahi, o rasul i fejna, ato dhe nalil kafi në sa'ira, dhe kush nuk e besonë Allah unë dhe të të tërguajnë e ti, ne kemi përgatitu për mos besim taret zjarë. Tërës më tërgatit e bërë e radiallanu se profetisë Allah dhe sënëm ka thënë, jam urdhrua të luftoj njërzit, dhe e se të dëshmojnë se nuk ka ta dhrua të i përmeqë Allahut, edhe të besojnë në mua, edhe të besojnë e të që më ka ardhur, edhe kursu hakku islamit dhe llogaria e tyre është tek Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu është detyrë për besimtarët që të binden urdhrave të profetit sallallahu alaihi wasallam. Por derisa ata e besojnë që ai është dërguar nga Allah, dhe por derisa ata e njohin që ai është dërguar nga Allah sallallahu alaihi wasallam, detyra e tyre është të binden atij dhe kush i bindet profetit sallallahu alajhi wasallam i është bindur Allahu në të vërtetë thot Allahu subhanahu teala ya ayu ladina amanu tu'allahu wa rasuluhu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un o ju shikeni besuar bindjen e Allahut dhe dërguar i tij dhe mos e ktheni shpinën atij duke dëgjuar qulu tu'allahu wa rasul binduni Allahu dhe dërguar i tij fe in tu'allahu inna Allahu la yuhibbu al kafirin dhe kush i kthen shpinën Allahu nuk i do mos besimtarat kjo kuptohet për kësaj kuptohet i kush i bindet Allahut dërguar i tij dhe largohet nga bindja totalisht. Ai nuk qoftë besimtar. Wa atiu Allahu wal rasul la'alakum turhamun bi dunya Allahut wad dërguarit që të mëshirohani. Që bindet ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam është shkak për të marrë mëshirën e Allahut subhanallahu teala, pasi them zonja e profetit sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush më bindet mua i është bindur Allahut, ndërkohë kush më kundëston mua ka kundëstuar Allahun. Një dhjetë ka thënë Allahu subhanallahu teala, yaum taqallabu wujuhum fi an-nar. At ditë do ndërrohen fytyrat e tyre të zjarrt dhe do thon jalejtana ta'anallahu ta'anar rasulah a sigurisht ti bindeshim Allahu ti bindeshim te dërguari sallallahu alejhi wasallam kjo që ata thot mos besimtarët ndërruan sikur tishin dynja dhe ti bindeshin urdhave te profetit sallallahu alejhi wasallam por kjo që nuk u bën atë dobi transmeton hadithin Abu Huraira sallallahu anhu se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thën i gjit umeti do hyn xhenet përveç atyre që nuk duan i thonë dhurat Allah kush ai që nuk do. Fa kush më bindet mua hyn xhenet. Edhe kush kush më bindet mua në xhenet dhe kush më konku ndështon mua, ky është ai që nuk do. Gjithashtu është detyrë për besimtarët që të ndjekin rrugën e tij sallallahu alaihi wasallam dhe ta marrin profetin sallallahu alaihi wasallam si shembull më të lartë. Nuk ka kuptim që ne të besojmë se ai është dërguar nga Allahu dhe është njeriu më i mirë që regjistron fytyrën e Theut. Edhe kur di pastaj tek modeli nët marrim model diktjetër përveç profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ne preferojmë shembull diktjetër përveç profetit sallallahu alajhi wasallam kjo në të vërtetë tregon që ne nuk mund të ndjekim në të vërtetë rrugën e tij dhe çdo kush që me shembull diktjetër përveç tij duke u larguar nga rruga e tij ai në të vërtetë nuk e ka ndjekur rrugën e profetit sallallahu si alajhi wasallam siç duhet tho dalloj më dhruar kulim kun tuhibbun allah fat tabi'uni thuai nëse e doni Allahun atë më ndiqni mua Ky është ajeti sprovës, kjo është thujtura e ajetit sprovës, sepse në të sprovohet njeriu, i cili pretendon se do Allah, ai që do Allahun, dashuria e Allahut shprehet duke ndjekur rrugën e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Ai që nuk e ndjek rrugën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, ai është gënjeshtar në pretendimin e tij që pretendon se do Allahun e madhuar. Kulayya yun nasu inni rasulullah ilekum jami'a. O ju njerëz, un jam i dërguar nga Allahu tek ju të gjithë. Alladhi la mulku as-samawati wal ard. Jam, jam i dërgurja Allahot të kju të gjithë I dërgurja ti cili ka në nësundim qi dhe token Nuk ka të adhruar ti dhe përveshti Kua ju hjo ju mit, a i je pje dhe me rjet Fë aminu billaj u rasuli Pra ndaj besojnë Allahun dhe të dërgurjnë ti En ne bil umin le di uminu billaj u kalimati Profetin analfabeti cili besojnë Allahun Dhe fjallë dhe ti o të të biuruhu leallekum të htëdun Edhe ndiqeni ata që të unëzoni rasmedon hadithin e irbad ibn Sariyas ne hadithin me këshillës që u dha profeti sallallahu alejhi dhe sallam hadith mdashtorin i cili thot aleikum bi sunnati. O sunnetul khulafa'ir rashidin al-mehdiin 'addu aleha bin nawajidh o iyakum muhdathati al-umur fa inna kull muhdathin bid'ah wa kull bidatin dalalah wa kull dalalah fi anar thot profeti sallallahu alejhi dhe sallam ndiqni sunetin tim rrugun time dhe rrugën e khulafave rashidin të udhzuar Kap, kapur një pasen rrugë me dhëmballë dhe ruo ju një prej gjereve të shpikura të përshpike konserot bidat dhe është do bidat është humbje dhe është do humbje të qonë në zja i tështu ka thënë profetis Benu Israelit unë da në 7 të, të grupe edhe kju unë da në 7 të 3 grupe të, të, të gjitha e në zja përvesh një grupi i thamë kushës kërgrupe i të gurello kërgrupe është është ai i cili ndjek rrugën time dhe rrugën e shokëve të mi sot. Kështu që shpëtimi është të ndjekë rrugën e profetit sallallahu alajselam dhe të tek marrje profetit sallallahu alajselam si modelin më të lartë që më ka ekzistuar dhe që ston dhunja dhe të krenohemi me modelin e tij. Sikurse krenohet njerëzit me modat e tyre që marrin nga perëndimi ditë ditës, në veshjet e tyre, në flokët e tyre, në shtëpitë e tyre, në jetën e tyre, në fjalët e tyre vebra të tyre ne te kërnohemi të murremi që po ndjekim sunetin e tij dhe të jemi kërnar për të vëlgjej mos ndjenim të poshtruar pse ne ndjekim modelin e tij kur njerëzit nuk kanë tur po ndjejnë kërnar pse ndjekin modelin e mos bejëim tarve të jemi ne të paktën në shembin e lart në modelin ton në veshin ton në në flokët tona sidomos kur të kohë kur shikon shumë musliman që subhanallahu po poljent i imitojnë mosbesimtarët edhe flokët e tyre subhanallahu nuk ka ngelje tjetër vetëm se ti imitojm mosbesimtarët edhe mënyrën e flokëve po subhan nuk është asnjë diçka e bukur ajo është shumë njëntuar, ajo dhe e zhumbitur ajo është në mënyrë që që përdonin ta sot e megjithatë mjafton për të që ai është modeli i mosbesimtarëve edhe njeriu që e bën atë është larguar nga rruga e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe s'ka ndjekur rrugën e tij gjithashtu është detyrë për njeriu që ta dojë profetin sallallahu alajhi wasallam. Allahu më dhurou ka thon Kur'an në suren Toba, thot: "Kulin kana ba'ukum thway, nasem baballahu tuaj, fëmijët tuaj, ibnawukum, moj xhalukum, mazwajjuk, muaxhiratukum, ma'allu ikhtalaftumu wa atinjalu takshawna, wa atinjalu takshawna kasada, wa mesagilu tardawna, habbaynaikum min Allahu wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarbasu hatta yatiyallahu biamrih, inna Allahu la yidillu al-qom wallahu la yidillu al-fasiqin." Për Allahu më dhurou thuaj nëse baballarët tuaj, dhe fëmijët tuaj, dhe vëllezërit tuaj, ë bashkëshortet tuaja, familjet tuaja, pasuritë tuaja që ju keni fituar, tregtitë tuaja për të cilat ju keni frikë më shumë humbni, në tregtitot, banesat tuaja që jeni të kënaqur me todot, nëse gjithë këto janë më të dashur për ju se Allahu, i dërguari i Ti dhe lufta në rrugën e, e Ti, atëherë prisni derisa të vijë Allahu me urdhën e Ti. Allahu nuk e nuk e udhzon popullin e popullin fasik, popullin e prishur. Kjo tregon që ata persona të cilët duan këtë dynjan më shumë se Allahu dhe të dërguarin e Tij sallallahu alejhi dhe sellem, ata janë njerëz të prishur edhe të presin dënimin për Allahu subhanahu teala. Allahu në ruajt në dënimin ti. e Tij. Transmetonën e nesër. Se profeti sallallahu selam ka thënë: "Asku shikush për ju nuk beson derisa unë të jem më i dashur për të se fëmija e Ti." Prindi ti dhe së ditë gjithnjëherë zot, askush nuk beson. Nuk ka moshi njeriu që arrij besimin e vërtetë, derisa ta doj profetit sallallahu alaihi wasallam më shumë se vetë ti. Kjo do të thotë që e je ti gatshëm të sakrifikoi për për ndërin e ti, për figurën e ti, edhe veten e ti. Si vetë ka thënë Najeesi, profeti sallallahu alaihi wasallam transmeton nga Najeesi ka thënë tre gjëra kush i ka e shijon ëmbësinë e imanit. Ti të Allahu dhe dërguari ti më i dashur për të se çdo kush tjetër qet Allahu dhe i dërguoi ti sallallahu alaihi wasallam me i dashur për të çdo kusht tjetër që ta dojë një person vetëm për hir të Allahut dhe ta urrëjë të kthehet në kufër, siç e urren të hidhen në zjarr. Transmeton nga Umr ibn Khattab radiallahu anhu se i ka thënë profetit sallallahu alaihi wasallam ti je më i dashur për mua oj dërguar Allah se çdo gjë për veç vetes time dhe i tha profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ka besuar askush për ju deri sa ti të më thënë më i, i dashur për të dhe se vetja e ti Tha Omeri, ë pasha atë që nga zbytyu librin, këtë tashti e më i dashur për mua dhe së vetja ime, dhe i tha profetit sallallahu alajhi wasallam, "Tani e Omer, tha, tani e Omer." Çfarë vlere ka dashuria ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam? Transmeton Enesu radiuallahu an se një person shkon te profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i thot, "Kur kur do bëhet Kemeti?" "Kur do bëhet Kemeti?" Dhe i thot profeti sallallahu alajhi wasallam, "Çfarë ke përgatitur ti për të?" I thot: Un nuk kam përgatitur për të shumë namaz dhe as shumë algërim dhe as shumë shansum, shumë sadaka. Por unë dua Allahu më dha të dërgojë te ti dhe i thot profetit sallallahu alejhi dhe selem ti je me atë që do. Tregonën ai se thot: "Dhe nuk kemi nuk kemi gëzuar." Do mendo një hadith, më shumë seçi gëzuar me me këta hadithe, atësinë treguohet të vlera e madhe që ka dashuria ndaj profetit sallallahu alejhi dhe selem. Ai dëshë transmetohet Nga buherira të lanu Se profetit së nëllohu e se nëmë ka thënë Njërzit Që më duan mua më shumë Nga omet i im Jënë disa njërës e së cilë të vinë basmeje Dëshirojnë Dëshirojnë dët Që janë të gaxën Sakrifikojnë familje e tyre dhe pasuin e tyre Vezim që më shikojnë mua Profetit së nëllohu e nëmë duan bëjnë Në bëjnë e për tyre Njërzit që më duan mua më shumë Nga omet i im Janë njërështë të vimë vasmeje ata thot janë gati të sakrifikojnë familjënë të të të pasurinë të të të të të të të të të të shikojnë mua Salam Allah Tras me thot për dashuinë e profetis Salam Selem disa në më dhe në fjalë për të të të të të të të rgojnë nga halit në Maadan se thoshte Sahejështriëshën në krevat për fletur gjum, kujtonte profetin sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij muhaxhirët dhe ansarët me emra dhe thoshte, ata janë burimi im dhe janë grupi im për famën për për teqata drejtues të zemrës ime, për ta hum ka marr malli shumë, prandaj Zoti më merr shpinën sa më shpejt dhe thotë që të të shkoj të këta edhe e zinë gjumi. Gjithashtu dhe Bilalit, kur i erdhi, kur i erdhi vdekja, ë ë o e sa gruaja e tij oh sa sa keq e jeri shumë keq për vdekjen e Bilalit. Kurse Bilal i tha oh sa gzim thotë mesë do, do, do dë të takoj do të takoj të dashurit e mi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe grupin e tij. Ni tashë treguohet nga ë ë Hubeybi Hubeyb ibn Ibn Adi ose dhe, ose Hubeyb ibn Adi ose Zeid ibn Uthene, fatisht ajo që tregon nga Hubeybi është diëse transmetuesi i qartë. Pot kur e mori Busufiani dhe nxorri nga haremi i Çabes nga vendi i shenjtë i Çabes për ta vrarë. Mparzë të vrisnin i thon, "A do të dëshiroi ti sigurt këtu në vend te i të ishte Muhamedi që ne ta vrisnim atë?" Edhe i thotë Kubej pashallahun, "Po të unë nuk do dëshirojë që Muhamedit ta gjejë një gjem ti hyj në kamp dhe ai shpinë të tij sot e jothut që do mën e jothë që ajdit un vëntimtë e dhe thoshtë të Ebu Sufjan nuk kam parë thot në njëritë që të të respektojnë dhe të, të duon, ashtu si që duon Muhammedin shokët e ti sallallahu aleyhi sallam Dëshurie vërdin dhe profetit sallallahu aleyhi sallam të regohet duke ndiko rrugën e ti duke, duke besuar atë duke respektuar figurën e ti duke marat e shemë dhe më të lartë duke dhe në, rrugë, në rrugën për për të përhapur rruga e tij duke sakrifikuar çdo çdo gjë që çdo gjë që posudon njëri për ta. Edhe gjithashtu do të treguar dhe ë dërgojnë mushikën një person tek profeti sallallahu selam në marvezin e Hudaybiis. Edhe shkonin shikojnë sahabët se çfarë respekti të madh kishin për profetin sallallahu selam. Aqjë respekt të madh kishin ata për të sa ata nuk nuk e ngri nin kokën kur profeti Sallallahu Alajhi Veslem fliste. Kur profesi Merte Abdese merr ujin Abdese ti dhe lashin me ta e pordojë të vetëm se për bëre qet. Kurati bindën në një, një qimë fogo e merrin don lufnë i kushtuar kush Merte. Edhe thot, thot ky person shoqëto muzikë të Mekës thot, thot o të muzikë të Mekës, un kam shkuar te Kisra, te Kaisar. Thot edhe kam parë thot pushtetin e tyre edhe atë që e njeh që i respektojnë ata por nuk kam bardhsi ë shoktë Muhamedit shorbën ata për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nuk kam pasi respekti tyr të për ta thotë ata thotë kur nuk mund ta dorëzojnë ata. Onë që ata inkadë vdesin gjithë mos dorëzohen. Sigurisht vdesin gjithë, vetë në fund nuk e dorëzojnë. Nuk e dorëzojnë profetin sallallahu alajhi wasallam. Kurse ne sot fatikisht kemi dorëzuar, Allahu na falë që na. Dorëzimi në lënë no. sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam për ne për, për për për të është dorëzimi ti. Oseuti si se jao valla to to sprovonte profet sallallahu alaihi wasallam këto kohe shum shumë shumë prej muslimanëve që do të thonë muslimanë distancu për di pse do të quhen ekstremist pra si ti thju i sot vërtetë që a ka shpallur ai vërtetën si ne ka e ka transmetuar te njerëzit i sot një so të shumëse njerëz që i ekstremizëm. Kjo do të lërgosh njerëz që sot sot për ti. Që jë ai që lërgon nga sllëti ti, ai është ai person i cili e ka abandonuar profetin sallallahu alaihi wasallam në vërtetë. Gjithashtu detyra e besimtarit kundet profetit sallallahu alajhi ve selamu për veç besimin besimit që duhet këtë në profet sallallahu alajhi ve selamu dhe bindjes në urdhëve të tij edhe ndjekës rrugës së tij është që besimtari duhet të rregohet i sinqertë dhe këshillues ndaj rrugës së tij fot transmetonte më dare hadithin që ka thënë profeti sallallahu alajhi ve selamu feja është këshill këshill fat i shjel nsiha por thim se këshill gjur shipë kjo është por thim domethënë ë uh, situojë drejt për drejt, por fatikisht fjala nasiha hanjun në arabë do thotë ë uh, diçka e kulluar. Do të thotë që feja është diçka e pastër. Do të thotë sepse këshilla, pse ka qenë të thënë nasiha dhe e pastër dhe ka lidhë me këshillën sepse këshilla që është vërtet bëhet me pastërti në zemrë. Si thua këshillë me pastërti. Edhe thotë këshillë për me pastërti për kë. I thon për kë është feja e Këshill, thot feja është Këshill për Allahun, për librin e Tij, për dërguarin e Tij, për imamët muslimanë dhe për dhe për muslimanat. Si është Këshilli për Allahun, që njeriu tregon të sinqert me Allahun e mëdhuruar, edhe për profetin e Tij, edhe për librin e librin e Tij, tregon të sinqert ndaj profetit e Tij sallallahu alaihi wasallam, tregon të sinqert ndaj imamëve të muslimanëve edhe ndaj muslimaneve. Gjithashtu detyra e besimtarëve që është ja ata ta respektojnë Profetin s.s. E të respektojnë sunetin e ti Mazdekis ti s.s. Allah i madhuru ka thëmë Quran Inë nërë sëllake shahid e më mënë bëshirë Në në dhira Në të kemi dërguar të dëshmitar Përgozuas, të parlejmaruas Litu minu billaj o rasuli Që ju ta besoni Allah u dërguar në ti O tu aziru hu O tu aziru do në të respektojnë Ta madhuronjë të Tu aziru ta madhuronjë të O tu akiru ta respektojnë të o të tsbihu bukta vësira dhe ti bëni të tsbih Allahun në mëngjes në mbrëmje. Domethënë ka dërguar Allahu por do të sforhuar ne a do ta respektojmë ato dhe sunetën e tij sallallahu alaihi dhe selam apo do, vem, do e ti vënë do ti kthejmë shpinën rrugës së tij sallallahu alaihi dhe selam. Gjithashtu Allahu subhanahu teala ka thënë ya ja, ju ellezina amanu la taqaddimu baina ydayla jo rasulih. O ju që keni besuar mos dini përpara Allahut dhe të dërguarit të, të tij. O të të kullajin në Allah S. M. Alim Edhe kini frikallahu në Allah O është dhe gjuhës i ditur Gjithë është të ka thënë Allah E më dhëruar Ja ju ladinë amënu La të rëpohu ma sëratë Kënë foka sotin nëbi O ju që keni besuar Mose ngrini zërin të uaj Mbi zërin e të dërguarit O la të gjëru lëhu bil qawul Dhe mose ngrini Mose shfaqin zërin të uaj Dhe mose mose flisnë ati Ksi shflisnë me njeri në të zhbatojnë veprat e tyre, të mos ndjehen, s'mund të fshihen punët tuaja pa e kuptuar të gjitha. Dhe kjo tregon që ai person i cili e ngre zërin në praninë të profetit sallallahu alejhi dhe sellem, punët i janë fshir. Më dhënë tregonet që Omer ibn Ejdallahu shikon dy persona mbas dhjekës së profetit sallallahu alejhi dhe sellem në xhaminë e profetit sallallahu alejhi dhe sellem që kishin ngritur zërin. Edhe nuk po e shikonin dhe u gjuan grua letsomi për të përqendruar tek ai. Dhe i thotë ha drejtu, dhe shko nga jeniu, do të jemi nga Taifi. I thotë se u kishin që nga Medina, do të kisha rafur me Shkop. Ë nuk e dini ju që në xhaminë e Profetit sallallahu alajhi wasallam nuk lejohet ngri zëri, nuk lejohet ngri zëtu sepse tu je në xhaminë e Profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe Allah ka thënë Kur'an: "Wa la tarfa wasatiku فوق صوت النبي", mos ngjini zërin tuaj me zërin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Mbi tregonet në mëshirën e madhe që kishte profeti sallallahu alajhi wasallam për, për njerëzit që në një shtatar vinë në një shtatar nga shati dhe i bërtishte profetit më zot lart. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam e ngrihte zërin në gradën e tij ose më lart, nga mëshira që kishte për te që të që mos i fshihesh aty aty punë të mira. Sepse Allah ka thënë mos e ngriz zërin, mos e ngrizni mbi zërin e profetit. Në mëshirën e madhe që kishte profeti sallallahu alajhi wasallam për ta. Gjithashtu Allah më dhuar për respektin e profetit sallallahu alajhi wasallam ka thënë Rasulli, benë kënduk, këtë i bada, këmbada, thot, në të gjallë duar e Rasulit, binë gjendukë, duai ballu me balla, thotë mos e të rrisni profetin sallallahu alaihi dhe sallam siç rrisni njëri tjetrin. Siç thonë vallahi kjo kuptohet, kur ka një person i cili si nuk e njeh Fenisam, nuk e bismtar i kulluar, e kupton që ai në fillim fare. Thonë e përmend profetin sallallahu me emër. E përmend me emër, nuk thotë profeti, profeti ose i dërguar Allahu otomrad, ku thotë, ha po, thot, po i Muhamedit, si ka qenë? Ti drejt sa do sa do të gjesh duke thënë logjikë kupton që ai nuk është prenesh eji huaj, eji huaj, sepse respekti ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam, ashimos përmendëm me emër, por ta përmendësh me detyrë që ka ngarkuar Allahu i madhëruar. Kur Allahu i, Allah i drejtohet dhe i thotë ja juha Rasuli, o ti i dërguar. Po ne? Ky është respekti që dhe dhe sahabët i thoshin, o i dërguar i Allahut. O i dërguar i Allahut. Kurse njerëzit e tjerë, njerëzit e tjerë të cilët nuk i njehnin madhështinë të tij dhe vlerën e tij, i drejtohesh me emrin thonë o no, Muhammed, vini shatarët Dhe fejr, të cilët skihen hyrën feju sa po kishin hyrë thonë oh Muhammed mirë nga pasuria pasuri e Allahut. Ne dispo mëngu pasurinë e jotë. Oh Muhammed, dëshmëm. Edhe Allahu madhor thot për ta, do tinne el ladine yunadunuke min wara'il hujurat ekserum la yaqinoon, ata të cilët thrasin ty mbas mbas dhomave thot shumica e tyre thot nuk do i shikojnë. Ktheu thot Allahu madhor për mënyrën se si treiton ata profetit e tij sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe kjo është ajo që të Respekti që kanë pasë sahabët, ka që shumë i mathë Prejtyre është një gjarë që të reguam nga Urrua i bënë mësrudi I cilë të regonë Se si sahabët Respektojnë i profetës Në një gjarën e hude i bijes Edhe ju thot, shu, i thotë Mushrikve që ata nuk kam bërë dërëzua të kur I deshtu edhe në basë sahabëve Tabinët dhe djetartë Dhe i respektojnë shumë E mërën e profetës Sallallahu alai sallam Ka të reguar Ebu Ibrahim e Tujibi Thot është dhe tyrë për shdo besimtar Kur të përmëndë të profetit sallallahu alai sëllem Qe i të nështrojët Të reguar të imatur Të mëjithë mësit të mësit në, në, në, në lëvizjet Të të të, të lëvizshëm Të marë një leforme respekti Të dukohet me dukati që në kam sur Allahu sëmënatan dhe i profetit të sallallahu alai sëllem Ka të reguar me Maliku Edhe kur është pyrëtur për e jubës të kët Thot çdo person për i të cilit unë nuk kam transmetuar deri më sot, ai është më më i ulët, më është më pak nga më, më të ulët se sa e Jubi. Do të thotë çdo person është poshtë e Jubit. Jubi sërke më i lartë se të gjitha të thot. tjera thotë. Gjithë transmetuarit të tjerë që kam transmetuar më sot. Më maliq. Thot ai ka bërë thot një ose dy haxhe thotë dhe unë kam shikuar këtë dhe dëgojë vetë. Nuk shkuroj asgjë për këtë. Dhe dëgojë, dhe sa herë që përmendni profetin sallallahu alejhi dhe sellem e Jubi qanta, derisa ne na vjen ne keq për ta thotë. Dhe kurun e paqesh dhe respektin e madh që kishte ai për profetin sallallahu alajhi wasallam, adhërimi kishte për këtë, atë e ushkujtë hadithët për ti. Një dësuk ka treguar Musa bin Abdullah, thotë Imam Maliku, kur përmendej profeti sallallahu alajhi wasallam, ndryshon ngjyra. Edhe Ulej derisa thotë, nëna duket diçka e rënë, ulte, ulte trupin e tij, derisa nuk duket diçka e rënë, thotë. Edhe i thanë një ditë, pse bën më kështu? Edhe tha, "Si ju shikoni, ju te shikojë ja urdhët." Tho, nuk duhet duhet që dishën këtë që bëjë unë, thët Unë e kam parë Muhammed e minu mënë këtë dirë Në thët, Muhammed e minu mënë këtë dirë Që ka qënë në zotëria i lëdzuës dhe të Koranit Dhe djetarën dhejnë të kohës ti Tho, ta i thët Po të pëjët e shëpër në një hadit Profetit Salatim Qanë të dresa në vindë të keqë për ta, thët Gjithë shumë kanë të reguar Kanë të resmetuar nga Gjafer sa i bin idea se kur përmendej emri i profetit sallallahu alaihi ve sellem aty ai zverdhësh në fytyr thot. Edhe nuk e përmendte emrin e profetit sallallahu alaihi ve sellem vetëm sa se kur ishte i pastër me pasërtitut. Edhe të dhunsa herë që e takoi treguin transmetuesi, ë, sa herë që e takoi të dhotë e shikoi thot ose duke u falur, ose ai gjurushum, ose duke lexuar Kur'an, Kur'an dhe nuk fliste për atë që nuk e interesonte, edhe ishte për dietarëve, për adhuruazët, cilë kishin frikë Allahut subhanuhu teala. Edhe ashtu tregojnë dietarët nga Sofiani ibn Sulejmi, ne kaqen për adhurouesve të mëdhenj, kur përmendesh se profeti sallallahu selam qante dhe vazhdonte qante derisa njerëzit largoheshin dhe elinin. e linin. Ëh gjithashtu tregohet që Imam Maliku kishte me zhvisitën e tij të digjes. Dhe kur ushtua numrin numri e njerëzve ushtuan numër më shumë, ai thon duke dëgjonin dot të gjithë njerëzit dhe i thon, "Më marrim një person që ta transmetoj fjalën të tonë nga mrapa i ta gjithë njerëzve nga mrapa." edhe nuk punoi Imam Aliku që të marr person tjetër dhe tha ja ju eladina manu la tarfa waswatukum فوق صوت النبي o ju që ne besuar mos në ngri në të, në profetit, e ngri zërin tuaj mbi zërin e profetit sallallahu alaihi wasallam e bën të llogje vetëm nga respekti për hadithen e profetit sallallahu alaihi wasallam sepse ajo tregonte njerëza hadithën e profetit sallallahu alaihi wasallam thot prandaj nuk punoj thot që dikush u ta ngri zërin mbi mbi atë që mbi mizojm se ne tregojm hadithën e profetit sallallahu alaihi wasallam Edhe nga respekti i madh që kishin ata nuk panonin që të fusin në xhaminë e Profetit sallallahu aleyhi dhe sallam asgjë as të rëndë. Tregonet që Mameliku falëherë në një namaz, edhe xhamina e Profetit rrimi është ndërtuar me gureles. Konin Mamelikut, Mameliku Abdil Ghur vitin 179 H. Edhe Abdurrahman ibn al-Muhedin, Abdurrahman ibn al-Muhedin ka qenë ditator asaj kohe. Abdurrahman ibn i shma një rrobë dhe e shtroi përpara vetes tij. Po gjithë tiet fashin në gureles vë pun rrobë. Dhe kur meroi Mameliku u kthyen ai dhe tha: Ka thëmë profetit së në Allah Kus shpik një shkatë rejë në gjamin tonë Kus shpik një shkatë rejë në gjamin tonë Malkimi Allah Malkimi Allah I me lajke dhe gjithë njërën që mbita Aj sa thot qa o filloj të qa Ibn Mehdi Për i se fjallë që i thamë ima malifu Gjithë kjo në respekti Por mos futur azjetë rejë në gjamin e profetit së nëllë Shikonjë se qaj në futur E qarë qa bë sot me sunetin Por si si në profetit së nëllë Si për Sunnetin e ti Haptas sallallahu alaihi wasallam. Një ajo 30 goni Imam Aliku. Thot erdhi një person te Said ibn Musaib. Mbebyti te për një hadith. Dhe ai ishte i shtrirë dhe u ngrit. Dhe qendroi drejt dhe i tha personi nuk dëshiroj të të, të mundoj, thot. Që më më mëso u ngritë. Dhe i tha unë nuk dëshoj ta përmend emrin e profetit sallallahu alaihi wasallam i shtrirë. Thot Imamu, do thotë këtë thotë Said ibn Musaib që ka qenë për Tabin, do vijnë. Të rregojë gjithë shumë utarrif Thëtë, kur vini njerëzit E kima maliku Në zirë të rëjë një, një vajnë Sërbëtore t'i dhe u thoshte Thua njerëzit Shfarë të shironi, përpyrët qëllë qëtë Doni hadith apo doni mesajlë Qërështi, doni të mësën fik Edhe kur ata i thoshin Doni mësën qërështi e fiku E dite u atërgonte Kur i thoshin doni hadith Shkonte mamaliku mërë të gusul Shkonte mërë të vishte rrobat e reja, vendoste imamën e tij në kok. Ëh merrte një një një një një karrige të veçantë dhe u uli në të dhe vazhdonte të tolleforme dhe e parfumonte të gjithë mëslisin, sepse po përmendeshën të nën hadith i Profetit sallallahu alajhi wasallam, ëh wallahi don njerëz të cilët respektojnë fjalën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, do të thonë me të vërtetë, domethënë Megjithëse ka që njerëz që si e donin sunetin e tij dhe zbatonë ato, kurse shikojnë sot, shikojnë sot si përmendën sunetin, sunetin e Profetit sallallahu alejhi dhe kur përmend përmend kalimthin. Ka rasë u përmend në fiç, u përmend logjikën e njerëzve. Mendon pastaj ta njerëz atë mund ta zbatojnë sunetin e tij dhe t'i japin pronësi sunetit i tij para ë rrugës dhe modeleve të çdo kujt tjetër. Nusullallahu madhuruar, që na boi për aty njerëzit që ndiqën sunetin e Profetit sallallahu alejhi. Në fundi Ka rën dakord të gjithë diëtarët që ai person i cili e shahon profetin sallallahu alajhi wasallam për të nuk katobe, edhe në ligjin islam, në shtetin islam, ai person do shkohe me ndëshkimin kapital. Nuk katobe për ta. Nëse i person shan Allah subhanahu wa taala për të katobe. Nëse nëse i person shan profetin sallallahu alajhi wasallam për të nuk katobe, edhe për të ka shkruetur u Sheikhul Ismaili femie libren e tij të njohur Sari mul muslimun al masul la shadi al rasul shpatë zhveshur mbi sharesin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ka treguar të argumentet shumë the që vërtetojnë këtë ide që i personi i cili shan profetit sallallahu alajhi wasallam duhet ndoshuar në ligjin islam në shtetin islam me ndeshkimin kapital që meriton për arsye sepse i ka cënuar ka cënuar gradën e profecis ka cënuar shpallin ka cënuar person tonë t'cilin Allah më dhura ka besuar e ka i ka besuar ti shpallin për të transmetuar njerëzve, edhe person që që e beson Allah dhe i beson atij shpallin, nuk e beson njerëzit pushashan ataish me të vërtet njerëj njëri i poshtë që nuk meriton, nuk e meriton më mirësinë e Allahut subhanallahu te ala që i ka dhënë në këtë jetë. Për këtë arsye kanë kanë kanë kanë takimi, kanë gjykim, të gjithë dietaret të Islamit që kjo person del nga feja Islame, dhe ai nëse dikur ka qenë mik, ai bëhet armik për shoqëtarisë së profetit sallallahu alejhi dhe së fundi po u jap një përgëzim të thienë ka treguar shehul samib ibn te mie e ka treguar shehul samib ibn te mie në lidhje me ata person që shanu profetin sallallahu alejhi ka thënë shehul samib te mie thot muslimanët sa herë që shkonin për të luftuar kundër mushrikve shkonin dhe i rrethonin kështjellën e tyre dhe qëndroni kot gjatë, qëndro, qëndro, qëndro që prit prit prit se po vjen shihni për Allahu derisa vjen momenti kur ata dinin mbi kështellën e shanit profetit sallallahu alajhi. Thoshin sahabët kur shikonin që ata shanin profetin sallallahu alajhi, ata gëzoheshin. Sepse kjo tregonte që aty ka ardhur fundi dhe dënimi për Allahut, ngjë që Allahu mëdhuruar u sillën aty disa shkaqe që t'meritojnë me vërtet dënimin e tij dhe u vjen për Allahu subhanuhu tallah dënimi i tij. Dhe në ismi të Allahut të mëdhuruar, që çdo kush që shan profetin sallallahu alajhi Dhe t'allë me figurën e ti Që Allah e madhuruar të ndashkojtë me i ndëshkim Që t'abëje të, të shemull për gjithë njërzit Dhe shdëkur që e mbronë në të Dhe e respektonë në të Që shanë profetin sënë Allah e sëllim Allah e bashkof me të në gjehnim Dhe bashkof me të në dënimin e ti që në dënja Nusë Allah e madhuruar të angrejfe në ti ti poshtroja të që shanjë sunetin e ti, ti poshtroja të që, që duhet dhe të cenojnë sunetin e profetis dhe rrugën e ti, dhe figurën e ti, këmë si më bëvdezu mbajt si si nëtë proteste kundrejtë atyre njërzëve të cilët kanë zirë të film dhe ato karikatura, atyre mos besimtarë dhe të cilët kanë thyër në shdo lojnë lidhje je me muslimanë nëse kanë pasu dikur lidhje me ta Kjo ka qënë një luft të hapur që i kanë shpallu ata muslimave dhe islamit Nëse muslimarat kanë sy që shikojnë dhe veshët gjëjnë Nësë Allah në më dhëruar në bëjë për ndikëzët vërtetë Muhammed s.a.s. Edhe në ruën nga gjithdo fitne Allah dhe më mirë Nësë Allah dhe sallam Në në nëbini Muhammed më elani Në sallam